ospitalea egunon egunon, pampi, egunon, entzulegu ziedi aztean garkoan berri pare bat, eta hasteko odole maiteak izanen direla hor. bai, odole maiteak edo altxatzeak izanen dira bi egunez, hasteuntan, itxasun ostegunez eta ostilalez behaz, uriaren jiruan eta lauan sanokigelan atxaldeko hiruak eterdietarik etarik zazpia karte behaz, ostegunean eta ostilalean Sanokin, atxaldeko hiruak eter dietarik zazpiak artea. Eta herriko kontseiluaren bilkura ere eginen da? Horri da, gaur eginen da, Pampi, herriko kontseiluaren bilkura haratzeko zortziak eter dietan. Ara, bi berri besterik ez, joan den astean ez nuen, gana nuen ala ere bizigirela bizitzen segitzen dugula itxasun, eh? Biztan dena, aro da, hori itxasun bizitzea... Goxokizizte? <laughs> <laughs> bai, bai, egun hau ezan karrikare horretan dugu, baina hobeki zaiteko esperantzaikin. Hori bon, ba, bada eh? dezbideraketa eta beste ba, erri erditik pasatzeko hordea zobe ez? Hora, hori da, bazteretik pastu behar. Untza mire esker, peion? Bai, asteon zuri pampi eta asteon entzule guziedi. Berdin, den astearen arte? Hori da.